Я ще почекаю. Я не повернуся. Та й ти цього не хочеш. Не хочеш, правда ж? А ти б хотіла? Було б до кого. Виходить, нема? Виходить. Містер Ікс помер? Вічна пам'ять містеру Іксу. Вибач, що мучив стільки літ. Мучив ти насамперед самого себе. Своєю геніальністю і химерними сподіваннями. А я тобі на початку вірила. Уявляєш, як остання. У неї на очах заблищали сльози. Це була безглузда розмова. Ми поверталися до сотні разів переговореного, перетасованого, до того, що давно вже зрозуміли. Арвучко повернувшись, Магда пішла геть. Я згадую тепер цю розмову і думаю, що вона не стала щасливішою. А я? Чи винен я у тому? Підхожу до неї. Вона смикає цибулю, Калатик підіймається, звабливо оголені, аж до стегон ноги, змушують відвернутись. «Застудишся?» – кажу. «Яка зворушлива турботливість!» Ми стоїмо поруч. Дихаємо одне на одного. Магда не розпашіла обличчя, випромінює все ту ж іронію. «Так, вже не очі, а все обличчя. Навіщо ти ламаєш комедію?» «Комедію?» – криво всміхається Магда. «Тобі нетерпеливиці розповісти всю правду?» «Маєш бажання порадувати батьків?» «Ні, але...» «Що але?» «Не подобається?» «Прагнемо скандалу. Бачив цей фільм?» «Ні». «А я бачила. Дешевенька комедійка. Це по-перше. А по-друге...» «Тут я збагнув, що хтось дивиться мені в спину. Я оглянувся, але нікого не побачив». «По-друге...» – промив я. «По-друге...» – я справді вирішила повернутися. «Навіщо?» Я вимовив це швидше механічно, і раптом, поглянувши на Магду, усвідомив. Ні, вона не жартує. Надто колючі були її очі. «Навіщо? А мені так хочеться». «А мені? Будеш протестувати? Не приймеш?» «Приймеш, любенький. Ти нездатний на опір. І ти це знаєш». Вона знущалася, вже не приховуючи знущання. Я уявив повернення, продовження нашої гри. «Ні». Гри не буде. Тоді що? Існування двох ворогів? Хай не ворогів, а просто байдужих одне одному людей. Заради чого? Хіба що заради Іринки? Про Іринку я не подумав. Я винен перед нею. І перед Магдою винен. Винен перед цілим світом, що народився. Перед батьками також, що вони вважають мене не тим, ким я є насправді. Магда вже минала мене, коли спинилася, сказала, «Від нині у нас буде все по-іншому. Я повернуся для твого ж блага. Може, ти справді станеш людиною?» Вона пішла. Я лишився сам безглуздо стовбичити посеред городу. Йти до хати нема мав сил. Але куди йти? Ледве переставляючи ноги, важко піднімаючи черевики, до яких налипав мокрий гливкий ґрунт, я побрів городом. Коли я зрозумів, що йду нікуди, то став згадувати. Ні, спершу подумав про потребу згадок. Мені треба згадувати, так і подумав я. Це мій порятунок. Я постарався уявити себе малям на цьому полі, на цьому ложкові, і згадавши побачив, що хтось біжить мені назустріч. То був малий я, розхристаний і схарапуджений, але той малий пробіг мимо з такою швидкістю, що я не встиг його спинити. Я озирнувся. Плівка легкого напівтуману наче відштовхнула від мене селище. Якби можна було отак справді розминутися із собою, подумалось мені. Ось тут ми грали у футбол. Моя команда вигравала і програвала, я забивав і пропускав голи, був нападаючим і воротарем. Тепер треба було пришвидшити кроки, минаючи це місце. Бо уявити себе малем на цьому мокрому брудному із прибитому дощами торішньою висохлою і вигнилою травою лугові було несила. Хоч би швидше справжня весна, зелена трава, чорт біс, дідько, але щось змінилось. Але зараз воднораз нічого змінитися, звичайно, не могло. І, минувши колишнє футбольне поле, я просто продовжував іти далі. Спинився аж на околиці селища. Знову став накрапати дощ. Я був геть забрюханий. Далося знаки те, що йшов городами і лугом. До того ж, вийшов роздягнутий, лише в піджаку, і холод став пронизувати наскрізь. Але я продовжував уперто йти далі і мстиво думав, що незабаром дощ зробить своє діло. Я проминув останні будинки нашого селища, добротні, цегляні. Людей ніде не було видно. Порядні люди такої погоди не ходять, хіба що такі ідіоти, як я. Власне кажучи, подумав я, треба вертатись, але... А що але? Знову в моєї поразки будуть свідки, як учора Віталик і Ірина. Я сів прямо на землю. Земля була холодною, але я подумав, що це навіть на краще. Хмари вгорі пливли так оволі і нестримно. Несли у своїй свинцевій сірості щось таке, невідворотно погрозливе, що я не зміг довго на них дивитись. Учора я вирішив провідати Ірину. Вона не з'являлась на роботу, від вечір мені стало чомусь трохи тривожно на душі, тому відразу після роботи поїхав до неї. Двері відчинив? Двері відчинив мені Віталик. Я миттю пригадав, що він по обіді кудись змився, але тоді не надав цьому значення. Ого, старий, ти робиш успіхи. Сказав тепер я якомога іронічніше, і прослизнув мимо Віталика до кімнати. Тут я побачив Ірину. Але Ірина не лежала в ліжку з перев'язаним горлом, як я уявив собі дорогою, а сиділа за столиком, на якому стояли у вазі гвоздики, біля них розкошували яблука і цукерки, а поруч висушила пляшка розпочатого шампанського. — Отакої, — подумав я. — Невже Віталик сюди приходить? «Який дешевий шарм!» Я підійшов до Ірини і приклав до лоба долоню. Вона підвела на мене очі, і я вловив у них мовчазне запитання, збентеження і переляк. Я гадав.